Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne zine auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne miluiește. Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, Iertarea, bună sporirea și sirea rugilor lui Dumnezeu, ce s-au pomenit, ce sunt de față, cine au cerut noi nevrenicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Postiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii lui.